Négy szem Som. Ott járok árnyékként a nyomukban, a kastélyparkjában, a Somfa alatt, a Vajda forrásnál. Megsimítom ágyuk rózsafadeszkáját, megcsókolom a követ, amit a lábuk koptatott. A koltói szerelmesekre gondolok, a vad gróf vendégeire. Kora reggel van.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 amíg tehette, tiltotta ezt a házasságot. Most nem is néz utánuk, amikor beszállnak a kocsiukba, becsukja az ajtót. Az eső elered. Misztót falun újabb akadály, kiesik a fogat egyik kereke. Petöfi indulatos, a vendégváró koltói kastélyhelyet kénytelenek első éjszakájukat nagybányán, idegen fogadóban tölteni. Elképzelem az egynapos férjet és feleségét.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 S Júliát hiába kérték fel másgavval vallérok, Ha olykor fordult is néhányat, Jobbára a költővel maradt. Ott este. Stán maga is meglepődött, Amikor megkérték a kezét. Szendrei Ignác hallani sem akart a házasságról. Tiltása csak szította a tüzet. Távolság, idő, szenvedélyek, vágyak. Indulatok színezték a napokat és a hónapokat, adott és visszavett szavak,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 Nagykárolyban, azon az 1846. évi követválasztáson, Petőfia szarvas fogadóban vesz szobát. Ebédnél összetűzésbe kerül a korteskedő nemesekkel, csak hogy agyon nem csapják. Másnap ebben a hangulatban ismertetik össze barátai gróf Teleki Sándorral. Ön az első eleven gróf, akivel beszélek kötekedik Petőfi. Teleki szabadságpárti, maga is örök lázadó, mellé tapasztalt léleklátó. A kihívó hangra ingerkedve, ám mosolyogva, tegezve válaszol: Hát döglöttél, beszéltél-e? A költő tovább leckésztet, Ismerjék meg őt valóságosan. Az én is voltam komédiás koromban. Nagy cimborám, velem ugyan nem sokat nyertél.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 és hiába citálták szekusok, hiába vitték kialgatásra, egyre csak kitartott. Kolton ezért lehet ünnep minden szeptember első hétvégéjén. Olyan összefogvást lát a messziről érkező, amire ritkán van példa. Nem csupán ízletes étkeket kínálnak a vendéglátók két napon át minden-minden ide érkezőnek. Példát is. Hogyan lehet a szegénységből...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 a nyárfák zölden susognak az ablak előtt.